Анголон, ГОЛОН Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина третя «Країна веселок». Розділ 45. «То куди ж ми їдемо?» – знову спитала Анжеліка, коли коні винесли їх на нічний берег. Він відповів, «На березі Гаронни я маю маленький замок, де ми зможемо любити одне одного без перешкод». І тоді вона згадала ту тиху ніч у далекій Аквітанії – коли він відвів її з тулузи, щоб навчити солодкій науці кохання. Тут же їм бив в обличчя шалений вітер. А коли вони під'їхали до простого форту з колод, гуркіт прибою настільки посилився, що стало неможливо розчути одне одного. Однак внутрішні приміщення цієї дерев'яної фортеці, яку же Фрейде Пейрак збудував на узбережжі, було прибрано з вишуканою розкішю. У них забувалося, що природа цієї нової землі ще не приборкана і що життя тут мізерне і сповнене небезпек. У стінах форту його господар зібрав безліч дорогих речей – витворів мистецтва, цінних приладів. Під час його відлучок їх охороняли відібрані ним самим індіанці. Причому охоронялись тією забобонною повагою, яку первісні народи відчувають перед тим, що їм незрозуміло. Стіни головного залу, розташованого на самому верху центральної вежі – були обвішані зброєю – шаблями, мушкетами, пістолетами. Всі вони могли бути негайно пущені в хід, і всі були чудовими зразками майстерності зброярів – іспанських, французьких або турецьких. Цей арсенал, що виблискував металевим блиском, виглядав би жахливо, якби не м'яке, чарівне і гарне світло двох люстр кольорового венеціанського скла, у яких заздалегідь були запалені гноти. І олії, що потріскувала в лампах, йшов теплий запах, змішуючись з ароматами страв, що стояли на столі. смаженої дичини, місцевих овочів і фруктів. На обох кінцях столу були поставлені страви з яскраво-жовтими підсмаженими кукурудзяними качанами. Жофрей де Пейрак наказав слугам налити в одні кубки червоне вино, в інші – біле, прозоре. Потім, відіславши їх, уважно оглянув стіл щоб переконатися, що для їхньої скромної вечері все приготовлено як треба. Він ніколи не перестане бути знатним сеньором, подумала Анжеліка. Так у Жофрея теж є благородна, властива істинному дворянину Риса, яка її так приваблювала у Філіпі, здатність протистояти зусиллям природи, яка вперто прагне звести людину до становища свого раба і змусити її відмовитись від того, що її підносить, витончених звичок, поштивих манер, пристрасті до розкоші. Як Філіп дюплесів вмів на зло всім тяготам війни незмінно з'являтися не інакше, як у майстерно прикрашеній срібній кірасі, із мережевними манжетами, так і же Фрей де Пейрак, що б не робила з ним доля, незмінно був витончений і елегантний. Знадобилися об'єднані старання наймерзенніших негідників і його власна рішучість вирватися з їхніх лап. Чого б йому це не варте? Щоб на якийсь час перетворити його на приниженого, одягненого в лахміття волоцюгу, що ледве тягне дорогами своє поранене тіло. Анжеліка не знала всього, не знала, який жорстокий поєдинок із болем і недугою довелося йому витримати, але вона багато про що здогадувалася, дивлячись на його пряму, горду поставу та шрами на обличчі, особливо помітні в дивному світлі венеціанських люстр. Його легка хода була придбана ціною неймовірних мук, про що свідчив його назавжди зламаний голос. А тим часом він здавався людиною зі сталі, готовим винести на своїх плечах усі труднощі нового життя, з її боротьбою, надіями, перемогами. А може, хто знає, і розчаруваннями. Серце Анджеліки сповнилося безмежною ніжністю. Коли вона думала про те, що він переніс – він більше не викликав у неї страху, їй, як і будь-якій жінці, хотілося притиснути його до серця, дбати про нього, лікувати його рани. Хіба вона не дружина йому? От тільки доля їх розлучила. Але тепер він, схоже, її не потребує. Він прожив чималу частину свого життя, не відчуваючи потреби в ній Анжеліці і, очевидно, не обтяжуючи своєю самотністю. «Чи вам сподобалися мої володіння?» Анжеліка повернулася до війського віконця, через яке в кімнату вривалося ревіння прибою. Форт побудований спеціально для того, щоб Жофрей де Пейрак міг зупинятися у ньому, коли припливав Голсборо, стояв на березі в гавані, він був звернений до лютого океану. Такий вибір говорив про таємні страждання того, хто тут жив, можливо про те, що душу його долає скорбота. Людина, що вважає за краще вдаватися до мрій, споглядаючи дику стихію, нерідко робить це тому, що в ній вона бачить відображення того, що коїться в її власному серці. Про яку жінку думав Жофрей де Пейрак, усамітнившись у цьому орлиному гнізді і слухаючи гуркіт океанських валів? Про неї, Анжеліку? Ні, він мріяв не про неї. Він думав про те, як краще організувати експедицію до витоків Місісіпі, щоб знайти там золото або про те, яких колоністів поселити на своїх землях». Вона відповіла, «Маленька річка Гаронна була куди спокійніша, ніж цей гнівливий океан, просто срібна ниточка під місяцем. Там віяв запашний вітерець, а не цей жахливий вітер, що намагається увірватися до нас сюди, щоб зачепити лампи. Юна дружина з берегів Гаронни теж була куди невиннішою, ніж та, яку сьогодні увечері я привів у своє лігво на краю світу». А її чоловік був набагато менш грізний, ніж той, з ким вона зустрілася тепер. Вони глянули одне одному в очі і засміялися. Анжеліка закрила дерев'яні віконниці, шум вітру і моря стих. І в кімнаті відразу запанував якийсь надзвичайний таємничий затишок. «Як дивно!» – тихо промовила вона. «Мені здається, що все відібране повернулося до мене сторицею. Я думала, що назавжди покинула край мого дитинства, землю предків». Але ліси, що ростуть тут, нагадують мені Нєльський ліс. Тільки тут він ще більший, густіший, красивіший. І це, мабуть, можна сказати також і про все інше. Все тут величезне, набагато більше, вище і прекрасніше. Життя, майбутнє і наше кохання». Останнє слово вона вимовила зовсім тихо, майже з боязкістю. І він, здавалося, його не почув. Проте, трохи помовчавши, він продовжив почату думку. Пам'ятається, у тому маленькому заміському будинку на Гаронні я мав безліч чарівних дрібничок, але я готовий тримати парі, що оздоблення тут більше підходить вашій войовничій вдачі. Анжеліка зрозуміла, що від нього не сховався той захоплений погляд, який вона, ледь увійшовши, кинула на зброю, що висіла на стінах. У неї мало не зірвалося з язика, що в неї є й інші, цілком жіночі схильності та бажання. Але тут вона побачила в його очах лукаві іскорки і промовчала. Він запитав, «Чи не помилюся я, припустивши, що в чомусь ви схожі на інших дам і вас усе ж таки приваблюють ці приготовані для вас ласощі, хоча їм, звичайно, далеко до тих, якими вас пригощали при дворі?» Анжеліка похитала головою. «Я зголодніла інакше». «Чому ж?» Вона відчула, як його рука лягла їй на плечі. «О, щастя!» «Я не смію сподіватися, – прошепотів він, – що у вас викличуть інтерес хутра на цьому широкому ліжку. Вони дуже цінні, і до того ж, вибираючи їх, я думав про те, як красиво на їхньому фоні виглядатимете ви. Ви думали про мене? На жаль. Чому, на жаль, невже я вас так розчарувала?» Вона стиснула пальцями його обтягнуті камзолом міцні плечі. І раптом затремтіла. Його обійми, тепло його грудей розбудили в ній палке хвилювання пристрасті. І разом із чудовим жаром бажання до неї поверталося все її колишнє любовне мистецтво. Ох, якщо їй буде дано знову ожити в його обіймах, тоді вона зможе віддячити йому сповна. Бо немає на світі подяки більше і гарячіше, ніж та, якою жінка платить чоловікові, який зумів подарувати блаженство її тілу та душі. Він з подивом і захопленням побачив. Як очі Анжеліки раптом широко розкрилися, зелені й блискучі, мов ставок, освітлений сонцем. І коли він схилився до неї, її прекрасні руки обвили його шию, і вона перша заволоділа його губами. Ніч без кінця, ніч повна ласок, поцілунків, зізнань, що вимовляються пошепки, і повторюються знову і знову, недовгого сну без сновидінь і чарівних пробуджень, які віддаються любові. В обіймах того, кого вона так любила, і стільки років чекала. Анжеліка від насолоди й радості знову перетворилася на таємну Венеру, чиї ночі наводили її коханців в блаженне шаленство, а потім вражали невеликовною тугою. Буря, яка бушувала за вікном, несла геть сумні спогади і гнала все далі й далі по хмурі примари минулого. «Якби ти тоді не залишив мене», – зітхала вона. І він знав, що це правда, що якби він залишився з нею, у її житті ніколи не було б нікого, крім нього, і сам теж не зрадив би їй повік. Тому що жодна інша жінка та жодний інший чоловік не змогли б дати ні йому, ні їй того незрозумілого щастя, яке вони пізнавали, віддаючись одне одному. Анжеліка прокинулася, відчуваючи в тому й радісний достаток, і насолоджуючись тим свіжим, безтурботно ясним баченням світу, яке можна випробувати хіба що на зорі юності. Тепер вона матиме інше життя. Ночі більше не принесуть їй холодної самотності, навпаки вони обіцяють сліпуче блаженство. Чарівні часи, сповнені щастя, ніжності, спокійної знемоги. Літа. Завжди-завжди, будь-то впору небезпек чи миру, у дні успіхів чи невдач, вона ніч за нічю спатиме біля нього. Ці ночі стануть притулком для їхньої любові притулком для їхньої ніжності, а ще в них будуть дні повні відкриттів та перемог, багато днів, які вони проживуть пліч-опліч. Анжеліка потягнулася, лежачи на білому і сірому пухнастому хутрі, що наполовину прикривали її тіло. Венеціанські люстри були погашені, крізь чулини у віконниці просочувалося слабке ранкове світло. Анжеліка раптом помітила, що жофрей стоїть біля ліжка, одягнений і в чоботях. Він дивився на неї загадковим поглядом. Але тепер вона більше не боялася побачити в його очах підозру. Дивлячись на нього, вона посміхнулася, щаслива своєю перемогою. «Ви вже прокинулися?» «Час!» – щойно прискакав індіанець із вісткою про те, що караван із Бостона вже поряд. «І якщо я зміг відірватися від насолод цього ложа, то, звичайно, не завдяки вашим старанням!» «Скажу більше!» Схоже, що навіть поринувши в сон, ви продовжували робити все, щоб змусити мене забути про справи, які чекали на світанку. Ваші таланти перевершують будь-яку міру. Так? А чи не ви минулого разу скаржилися на мою невправність? Пам'ятається, вона вас навіть зачепила. Ммм, справді не знаю, що й думати. Я не зовсім упевнений, що після ваших сьогоднішніх ласк не став трішки ремнувати вас заднім числом. Не переконаний, що саме я довів вас до такої досконалості, принаймні цього не пам'ятаю. Ну, гаразд, давайте вважати, що ви всім зобов'язані своєму першому вчителю, і що з його боку було б просто грішно не бути в захваті. Він став коліном на край ліжка і схилився над Анжелікою, милуючись нею в ореолі золотистого волосся, що безладно розкидалося. І ця спокусливка виряджається в сукні бідної побожної служниці і примудряється водити за ніс цих манірних холодних гордеців-гугенотів. І часто ви так морочите людям голову, богине. Рідше, ніж ви. Я ніколи не вміла хитрувати, хіба що за смертельної небезпеки. Жуфрею, я ніколи не розігрувала перед вами комедій, ні раніше, ні тепер, і завжди боролася з вами чесно. Тоді ви – найдивовижніша жінка на світі, найнепередбачуваніша, наймінливіша, із тисячею різних граней. Але фраза, яку ви вимовили зараз, вселяє деяку тривогу. Ви сказали, що боролися зі мною. Отже, дивитися на свого воскреслого з мертвих чоловіка як на ворога? Ви сумнівалися в моєму коханні. А ви були абсолютно безгрішні. Я завжди любила вас найбільше. Я починаю вам вірити. Але скажіть, якщо наша битва перейшла в таку приємну форму, чи не можна вважати її закінченою? Сподіваюся, що так. Відповіла Анжеліка, відчуваючи певне занепокоєння. Він задумливо похитав головою. І все ж таки у вашому минулому є чимало такого, чого я, як і раніше, не розумію. А що ж це таке? Я вам все поясню. Я не довіряю поясненням. Хочу переконатись у всьому сам, побачивши вас без прикрас. Перехопивши її стривожений погляд, він усміхнувся. Ставайте, душенько, нам час йти зустрічати караван.